Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової фантастики вперше українською мовою. Гаррі Гаррісон, Сага про машину часу, Частина 4, розділ 7. «Це організаторське диво! Тільки так це можна назвати, містер Гендріксон! Ви змогли зібрати усе це менше, ніж за чотири дні!» Захоплено говорила Бетті, ідучи поруч із барнів з довгої вервечки вантажівок та трейлерів, що витяглися бетонною стрічкою дороги, яка вела до знімального павільйону «Б». Но «Я би назвав це дещо інакше», – стомлено сказав Барні. «Але при дамах я волію бути обережнішим у виразах». «Які результати дала перевірка за списком?» «Усе готово, містер Гендріксон. Кожен відділ надав контрольні списки підписаними. Вони теж чудово попрацювали». «Це все чудово, тільки де ділися люди?» Вони пройшли майже повз усі машини, і Барні переконався, що окрім декількох водіїв там нікого не було. «Ну, після того, як ви учора ввечері вирушили за плівкою, усі сиділи в павільйоні і не хотіли розходитися, ну і одне до одного. Розумієте?» «Ні, не розумію. Що там одне до одного?» «Ну, було дуже весело, і нам не вистачало вас». Спершу Чарлі Чанг замовив два ящика пива із інтендантського складу. Сказав, що він вже майже рік не пив пива. Потім іще хтось доніс випивки і закуски. І скоро тут почалися справжні веселощі. Вечірка тривала до пізньої ночі, тож, гадаю, усі ще не попрокидалися і сплять у трейлерах. «Ти у цьому певна? Хто-небудь перевіряв їх за списком?» «Охоронці не пили» і вони стверджують, що ніхто не виходив із території, отже все має бути гаразд. «Будемо сподіватися», – сказав Барні, пересмикнувши плечима і окидаючи поглядом довгий ряд мовчазних трейлерів. «Відразу ж після прибуття перебіримо усіх за списком, і якщо когось не буде, доведеться надсилати за ним професора. Нехай люди посплять під час подорожі». Це, напевно, найкращий вихід. Та й ти сама теж маєш відпочити, адже всю ніч була на ногах. Дякую, босе. Якщо знадоблюся, я у трейлері номер 12. З -за прочинених дверей знімального павільйону лунало стукотіння молотка. Теслі закінчували спорудження на стилу на платформі машини часу. Барні зупинився біля входу, Запалив цигарку і спробував пробудити у собі захоплене ставлення до цієї наспіх збитої споруди, яка повинна була доправити знімальну групу до місця зйомок на Оркнейських островах. Цю прямокутну залізну раму було зроблено закресленнями професора, потім на неї настелено платформу із товстих дощок. Щойно передня частина настилу була закінчена. На ній спорудили контрольну рубку, і професор Гюїд почав керувати монтажем збільшеного часотрона, який вирізнявся не тільки гігантськими розмірами, а й набагато більшою кількістю блискучих котушок і дротів, аніж початковий варіант. До того ж, у нього був тепер потужний дизель-генератор. Майже дві дюжини величезних автомобільних покришок були прикріплені до дна платформи для пом'якшення удару під час приземлення. По краях платформи були поручні. Зверху, над платформою, було споруджено щось на кшталт клітки із тонких труб, аби позначити межі дії часового поля. Споруда виглядала якоюсь ілюзорною, і Барні вирішив, що краще йому про неї все ж таки не думати. «Вмикай!» – крикнув професор Гьюітт, виповзаючи з-під свого апарата із землячим паяльником у руках. Механік схилився над дизелем, машина застогнала, провернулася, а тоді виплюнула струмінь синього диму і діловито застукотіла. «Ну то як справи, проф?» – запитав барні через відчинені двері. Гьюіт обернувся і, примружившись, подивився на нього. «А, доброго ранку, містер Гендріксон!» Я вважаю, ви цікавитеся станом мого часу трона-два. Ну що ж, радий відповісти, він працює відмінно. Ми готові почати операцію у будь-який час. Все перевірено, і ми чекаємо ваших вказівок. Барні подивився на те слів, які забивали останні цвяхи в настил платформи, а потім відкинув ногою тріску зі свого шляху. Ну що ж, ми вирушаємо негайно. «Щойно обговоримо проблему повернення!» Професор Гьюіт похитав головою. «Я проводив експерименти із часотроном, аби з'ясувати, чи не можна перетнути часовий бар'єр. Однак це виявилося неможливим. Коли ми повертаємося назад...» Нам доводиться описувати дугу у континуумі, використовуючи додаткову енергію для деформування наших власних часових ліній порівняно зі світовими. Зворотня подорож після візиту у минуле, незалежно від того, як довго ми у ньому залишалися, відбувається вздовж того ж самого часового вектора, що був створений первісним рухом у часі. У певному сенсі, зворотню подорож можна назвати ендотемпічним поглинанням часової енергії, тоді як первісна подорож у майбутнє або минуле – це процес екзотемпічний. Таким чином, ми не можемо повернутися у момент, що був раніше за момент нашого відправлення зі світової і часової матерії. Так само, як м'ячик не може стрибнути вище за той рівень, із якого його відпустили. Ви зрозуміли? Жодного слова, похитав головою Варні. А чи не могли б ви знову пояснити все це, але тільки висловлюйтеся цього разу по-людськи? Професор Хюйд Гьюіт... Підняв шматок фанери, лизнув кінчик своєї кулькової ручки, скривився і накреслив доволі простий малюнок. «Погляньте сюди, і вам зразу все стане зрозуміло», – сказав він. «Лінія АВ – це лінія світового часу, де А – минуле, а В – майбутнє. Точка Б – це наша свідомість сьогодні, наше зараз у часі». Лінія АВ – часова лінія часотрона, яка здійснює подорож або ж наші власні часові лінії, коли ми подорожуємо у часі самі. Зверніть увагу! Ми залишаємо лінію світового часу у точці Б і рухаємося по дозі через екстемпоральний континуум назад у часі, прибуваючи, ну, скажімо, у тисячний рік, у точку Г. Таким чином, ми подорожуємо по дозі Б Г. Ми повертаємося у світовий час у точці Г і, залишаючись там, рухаємося разом зі світовим часом і тривалість нашого візиту позначена лінією ГД. Ви стежите за моїми міркуваннями. Ну, поки що так, сказав Барні, зосереджено проводячи вказівним пальцем уздовж лінії. Продовжуйте, професоре, доки я нічого не забув. Звичайно. Тепер зверніть увагу на дугу де e Це наша зворотня подорож у часі до того моменту, який відстоїть хоча б на частку від моменту нашого початкового відправлення, тобто від точки B. Я можу контролювати наше прибуття у точку E за умови, якщо вона буде знаходитися біля точки B, однак я не зможу повернутися перед точкою B. Креслення завжди буде давати БЕ і ніколи ЕБ. Але чому? Хо, я радий, що ви поставили це питання, тому що це центральне питання всієї проблеми. Подивіться знову на креслення, і ви побачите, що під час перетину дуги БГ із дугою ДЕ виникає точка К. Ця точка К обов'язково має існувати – Інакше неможливо буде здійснити зворотню подорож, тому що К є точкою обміну енергією, де відбувається зрівняння масштабів часу. Якщо у вас точка Е e буде між Б і Д, то духи не перетнуться, незалежно від того, наскільки близько одна від одної вони пройдуть. Обміну енергією не відбудеться, і подорож у часі теж відповідно не відбудеться. Барні насупився і потер чоло. «Або, простими словами кажучи, ми не можемо повернутися раніше, аніж вирушили», – сказав він. «Абсолютно точно!» Іншими словами, весь час, який ми витратили цього тижня, для нас безповоротно втрачено. «Правильно!» – кивнув професор Хьюіт. «Отже, якщо ми хочемо, аби картина була...» Готова о 10-й годині ранку понеділка, ми маємо вирушити у минуле і лишатися там доти, доки її не буде відзнято. І, знаєте, я б не міг коротше сформулювати цю тезу. Окей, проф, тоді давайте відправимо цей цирк у дорогу, бо вже ранок суботи. Теслі вже закінчили, пора починати. Першою автівкою у колонії був джип. Текс спав на передньому сидінні, а Далас спав на задньому. Барні рішуче підійшов до машини, перехилився і натисна сигнал клаксона. А наступної миті завмер, дивлячись, наче зачарований у дулу довгоствольного кольта, який стискала тремтяча рука Текса. «У мене страшенно тріщить голова». – прохрипів Текс. – Я не радив би нас турбувати. Втім, побачивши Барні, він неохоче сховав револьвер у кобуру. – Якісь ці нервові сьогодні, так? – промовив Барні. – Нічого, свіже морське повітря буде вам на користь. Поїхали! Текс натис на стартер, зарвів двигун. І джип виїхав металевими пандусами, які встановив Даллас на платформу часотрона. Щойно джип завмер на платформі, Даллас втягнув за собою обидві металеві смухи. «На перший раз цілком достатньо», – промовив Барні. «Ми знайдемо рівну галявину і повернемося назад за рештою. Поїхали, проф! Те саме місце, що раніше, але через два місяці». Гюіт пробурмотів щось собі підніс, встановлюючи цифри на приладах, потім увімкнув механізм часотрона. Друга модель була вдосконаленим зразком, у тому плані, що вона у якусь невловому мить давала змогу відчути усі симптоми страти на електричному стільці і нудоти. Але все це закінчувалося мало не раніше, ніж почалося. Здавалося, пасажири були струнами арфи, на який якийсь палець небожителя брав великий і красивий акорд. Знімальний павільйон зник, і замість нього уже були солоні бризки та чисте освіжаюче повітря. Текст застогнав і застебнув до гори блискавицю на своєму костюмі. «Схоже, он та галявина для нас підійде», – зауважив Барнію, вказуючи на доволі рівне поле Яке плавно спускалося до берега. Відвези мене туди, Текс, а далас, нехай лишається із професором. Джип на низькій швидкості насилу вишкрябався на вершину пагорба. Гуркіт його вихлопу викликав переполох серед чорноголових чайок, які із криками почали кружляти над їх головами. Мабуть, тут вистачить місця, сказав барні, вилазячи із джипа і сколупуючи носком черевика купину із пучком трави. «Рухай назад!» «Скажи профу, нехай стрибне трохи вперед і посадить платформу поруч зі мною. Так йому легше буде потім відчукати це місце, коли ми візьмемося перекидати сюди решту групи». Барні засунув руку у кишеню, виняв пачку цигарок, але вона виявилася порожньою. Він зім'яв її і пожбурив на землю. Тим часом Текс хвецько розвернувся і стрімко спрямував джип назад до платформи. Пандуси були опущені. Джип виїхав на них і зупинився. Барні чітко побачив, як Далас забрав пандуси, а професор повернувся до часотрону. «Гей!» – почав було Барні, але тієї ж самої миті платформа зникла. На землі лишилися тільки сліди джипа і відбитки автомобільних покришок на траві, де раніше спочивав часотрон. Барні лишився сам. Насправді, він не хотів відправляти текса разом із іншими. Хмара закрила сонце, і Барні пересмикнувся від холоду. Чайки знову сіли на воду біля самого берега первозданну тишу порушував лише шум прибою, який розбивався об берег. Барні зеркнув на зім'яту пачку цигарок. Єдиний знайомий предмет у цьому чужому світі. Він не дивився на годинник. Минуло, звісно, не більше двох хвилин. Та все ж за цей короткий час він добре зрозумів, як почувався Чарлі Чанг, закинутий на доісторичний острів Каталіна із усіма тими очима і зубами довколо нього. Барні сподівався, що Янслін не почувався надто нещасним під час свого двомісячного перебування із отаром. Якби за багато років роботи в кіно Барні не втратив совісті, то він відчув би навіть жалість до нього. Але тепер... Він відчував жалість тільки по відношенню до самого себе. Хмара відповзла. Темні промені сонця знову впали на барні, проте йому все ще було холодно. Впродовж цих декількох хвилин він почував себе забутим і самотнім, як ніколи раніше. Платформа знову з'явилася і впала з висоти декількох дюймів на галявину поруч із ним. «О, давно пора!» – крикнув Барнір, розправляючи плечі і відчуваючи, як до нього знову повертається впевненість. «Де ви були?» «У двадцятому столітті, де ж ще, відповів професор. «Ви ж не забули про точку К?» «Для того, аби переміститися на кілька хвилин вперед у вашому відносному часі, мені довелося спершу повернутися у той час, з якого ми прибули» і вже потім вертатися до вас із відповідним фізичним та часовим сувом. Як ви вважаєте, скільки часу ми були відсутні? Ну, не знаю. Декілька хвилин, мабуть. хе, -хе. Непогано, по-моєму, для подорожі туди і назад тривалістю у дві тисячі років. Ну ж, бо подивимося. П'ять хвилин дадуть нам мікроскопічно-малу похибку стосовно... Стоп, стоп, стоп, док! Ви розрахуєте це у вільний час. Нам потрібно зараз перекинути сюди всю групу і починати роботу. Ви двоє з'їжджайте із платформи і лишайтеся тут. Ми почнемо перевозити автомобілі по одному. І відразу ж після прибуття ви повинні відводити їх у бік, аби звільняти місце для інших. «Поїхали, поїхали!» Цього разу Барні повернувся у майбутнє разом із платформою. Він навіть на мить не замислився над тим, як почуваються ті двоє, що лишилися у минулому. Перекидання у минуле відбулося доволі гладко. Після того, як було перевезено перші автівки... Вантажівки та трейлери почали немов по конвейеру рухатися через двері знімального павільйону. Вони безслідно зникали у минулому. Невдача спіткала тільки вантажівку, яка стояла третьою у черзі. Вона не вмістилася на платформі, і коли та із вантажівкою зникла, два дюйми вихлопної труби і половина номерного знаку зі стукотінням впали на підлогу. Барні підняв шматок труби і з цікавістю подивився на блискучий зріз. Був він гладкий та рівний, немов відполірований. Очевидь, цей шматок опинився за межами часового поля і тому просто лишився на місці. «Ха, так те саме могло би статися і з рукою», – подумав Барні. На майбутнє під час подорожі усі, окрім професора, мають перебувати всередині автівок та трейлерів. Тільки нещасних випадків нам не вистачало. Останнім рейсом переправили трактор із катером на причепі та вантажівку-холодильник. Барні видерся на платформу із ними. Він кинув останній погляд на каліфорнійський пейзаж, залитий сонцем. І дав професору знак рушати На годиннику була одинадцята п'ятдесят сім До полудня суботи лишалося три хвилини Коли двадцяте століття блимнуло, зникло і з'явилося одинадцяте Барні полегшено зітхнув Тепер час у тому столітті, яке вони покинули, зупинився І хоч би як довго вони не знімали свій фільм там, у Каліфорнії, час залишиться незмінним. Коли вони повернуться із відзнятим фільмом, у Голівуді все ще буде полудень-суботи, майже два дні до фатального понеділка. Вперше, йому нікуди було поспішати. Декілька секунд Барні стояв, розслабившись і відчуваючи, як напруга полишає його. Але ось він згадав, що йому належить зняти цілу картину із усіма наслідками, які випливають звідси. З усіма проблемами, неприємностями, і відповідальність знову важким тягарем опустилася на його плечі, і напруга, яка щойно зникла, знову напружинила тіло. Десь поруч заревів двигун трактора. Повітря сповнилося огидним вихлопом газів. Барні відійшов в бік, поки пандусом обережно спускали причіп із катером і оглянув галявину. Вантажівки та трейлери були розкидані абияк, хоча деякі з них утворили щось на кшталт кола, подібно до возів переселенців, що готуються відбивати атаку індіанців. І тут, і там блукали самотні постаті, проте, вочевидь, більшість іще спала. Барні пошкодував, що не належить до їх числа, однак відразу ж вирішив. Він все одно не зміг би заснути, навіть якби спробував. Ну що ж, тоді, подумав він, час збратися до справи. Барні підійшов до Текса і Далласа саме тоді, коли вони влаштувалися на траві, підклавши під голову сидіння, витягнуті із джипа. «Ловіть!» – сказав він, – кидаючи монету, яку Даллас зловив на льоту. «Кидайте жереб! Один із вас вирушить зі мною за Єнсом Ліном, а інший може поспати!» «Цифра, ідеш ти!» – сказав Даллас, підкинув монету і вилаявся, коли вона вставилася на нього портретом Джорджа Вашингтона. Текст полегшено засміявся і відкинувся на траву. «Знаєш...» Сказав Даллас, коли вони від'їхали від табору і уже спускалися до моря. А я не маю найменшого уявлення, де ми перебуваємо. Ми на Оркнейських островах, туманно відповів барні, проводжаючи поглядом чайок, що стрімко пролітали над їх головами. А я завжди був слабкий у географії. Це така маленька група островів на північ від Шотландії приблизно на одній широті з Стокгольмом. Північ від Шотландії – це припини жартувати. Коли була війна, моя частина стояла в Шотландії. За весь цей час я бачив сонце тільки декілька разів, та й то в просвіті між хмарами. До того ж, я там мало не задубів. «Не сумніваюся», – кивнув Барні. Але це було у 20 столітті. Зараз ми в 11-му. В середині так званого малого кліматичного оптимуму». принаймні так назвав його професор, і якщо тобі захочеться знати більше, запитай у нього. Одним словом, в XI столітті клімат був ну, тепліший, м'якший, ніж у нашому 20-му. Важко в це повірити, пробурмотів Даллас, дивлячись на сонце із такою підозрою. Ніби очікував, що воно може зникнути будь-якої хвилини. Будинок був точно таким, яким вони залишили його два місяці тому. На порозі сидів один зі слуг і точив ножа. Коли під'їхав джип, слуга злякано підхопився, впустивши точильний камінь, і зник всередині хатини. За хвилину на порозі з'явився отар, витираючи рукавом рота. «Ласкаво просимо!» – гиркнув він, коли джип зупинився. «Радий вас знову бачити! мій Джек Ден'їлс?» «Так, схоже, уроки мови подіяли», – зауважив Даллас. Але от побороти пристрасть до Джека Ден'їлса не змогли. «Візки у нас скільки завгодно», – заспокоїв Отара Барні. Але спочатку я хотів би поговорити із доктором Ліном. «Він там, середині, сказав Атар і раптом зарепетував. Янсе, іди сюди!» Єнслін з'явився за рогу хатини, тягнучи за собою ноги та зігнувшись під вагою якоїсь грубої дерев'яної бочки. Був він босий, кудлатий, зарослий і бородатий. Щось схоже на мішковину... Було обмотане в нього на попереку, заміняючи одяг. Сплутана борода і, спадаючи до плачей волосся, робили його схожим на отара. Побачивши джип, він заумерне, мов, вкопаний. Очі його розширилися, а із рота вирвався хрипкий крик. Здійнявши бочку над головою, він побіг на джип. Далас вистрибнув із машини і став у бойову стійку. «Обережніше, доку!» – сказав він. «Опустіть ту бочечку, поки нічого собі не зробили!» Слова, а може і фігура Даласа, який приготувався до удару, приборкали лють Ліна. Він зупинився і важко опустив бочку. «Що сталося?» – запитав він. «Де ви пропадали?» – голос його зірвався на крик. «Готувалися до зйомок фільму, де ж іще?» відповів Барні. Минуло всього два дні відтоді, як я відправив вас сюди. Тобто для нас це було два дні. Я розумію, у вас тут минуло цілих два місяці. Два місяці, заволав Єнс. Минуло більше року. Що сталося? Барні знизав плечима. Не знаю. Напевно, професор зробив якусь помилку. Всі ці прилади, знаєте, я... Янслін заскрипів зубами із такою силою, що цей скрихіт було чути на відстані декількох кроків. Помилка? Для вас це всього лише помилка? А я опинився тут із цими вошивими варварами. Я доглядав за їх смердючою худобою. За п'ять хвилин по вашому від'їзді отар вдарив мене кулаком по голові, забрав весь мій одяг і все спорядження та весь віски. Навіщо працювати за виски, якщо можна взяти його просто так?» – сказав отер, дотримуючись елементарної логіки Вікінга. «Ну, стоп! Стоп, док, що зроблено, то зроблено. Ми цього не повернемо», – сказав Барні. «Ви пробули тут рік, але я, я подбаю про те, аби ви отримали кошти в повній мірі. Ваш контракт усе ще чинний, і ви отримаєте платню не за два місяці, а за рік». Погодьтесь, це не так вже й погано за два дні роботи. І не забувайте, на вас все ще чекає ваша академічна відпустка, за яку ви також отримаєте гроші. Ви виконали своє завдання, і ви навчили отара англійської мови. Чого навчила Любов Добіський. Він безпробудно п'ячив впродовж місяця, а коли отямився, точніше, коли візки скінчилося, пригадав про уроки англійської мови. Він змушував мене вчити його щодня, аби, коли ви повернетеся, вимагати платню за кожен такий день. Отар добре говорить, так? сказав отар. Де мій віски? У нас необмежений запас, отаре, не хвилюйся, сказав Барні і знову повернувся до ліна. В нього заворушилися похмурі підозри про судовий процес, який міг порушити проти них доктор. «Слухайте, доку, давайте будемо квити, га? Річна платня за навчання отара англійської мови, і ви, ви будете допомагати нам, поки знімається фільм». «Я впевнений, це був незабутній рік», <клухи> – закричав зі злістю Єнс Лін. «Так, так, так, і ви не скоро його забудете, та до того ж ви дізналися багато нового щодо граматики старонорвезької». «Набагато більше, ніж мені б хотілося». Ну, окей, док, давайте не будемо сваритися. Як ви гадаєте? Декілька миттєвостей. Ян Слін стояв, зціпивши кулаки й важко дихаючи, а потім зиркнув на барильце, що стояло біля нього, і влупив по ньому ногою. Гаразд, сказав він, і задоволенням кивнув, коли те барильце розсипалося на окремі шматки. У мене немає вибору. Але я й пальцем не поворухну, поки мені не буде надано душ, повну дезінфекцію і свіжий одяг. О, звичайно, док. За декілька хвилин ми доправимо вас у табір. Він он там, за тим пагорбом. Не треба мене доправляти. Я сам знайду його, якщо ви не проти. Єнслін повернувся і покрокував берегом. Віски, нагадав отар. «Дай мені трохи. Робота!» – в тон йому відповів Барні. «Якщо ти у нас на візкоплатні, то намагайся її відпрацьовувати. Зйомки почнуться завтра вранці, і мені хотілося б дещо дізнатися у тебе». «Звісно, заходь в будинок. Ні за що в житті!» – вигукнув Барні і навіть відступив на крок. Я нато добре пам'ятаю, що сталося із хлопцем, який зайшов туди до мене. І він знову перевів погляд на доктора Ліна, який чимчикував у бік кінотабору. Розділ 8. Не ворушись, престо, закричав Джино. «Від тебе вимагається тільки одне – стояти нерухомо, а ти не можеш навіть цього зробити!» «Випити хочеться!» – пробурчав отар, і нетерпляче смикнув за довге куйов волосся слугу, що стояв поруч, зображаючи слайті. Слуга закричав і мало не беркицнувся. Джино вилаявся і відірвався від окуляра видошукача. «Барні!» – заблагав він. «Я прошу тебе, поговори з цими кретинами з кам'яного віку! Ми знімаємо любовну сцену, а вони тиняються взад-вперед по всьому схилу! Так ніби це матч із боротьби! Це найгірші статисти, яких мені доводилося бачити!» «Ти просто поміть місце, Джино! За хвилину ми будемо готові!» Відповів Барні і повернувся до своїх зірок. Раф стояв, склавши руки на грудях, і спрямувавши у простір відсутній порожній погляд. У костюмі вікінга із світлою бородою він мав доволі імпозантний вигляд. Слайті Тоу відкинулася на спинку крісла, поки їй розчісували перуку. Вона мала іще більш імпозантний вигляд зі своїми двома кубічними футами округлої плоті, яка випирала з-під низького вирізу сукні. «Так!» «Повторюю все ще раз», – сказав Барні. «Ви кохаєте одне одного. Раф вирушає на битву, і ти, можливо, більше ніколи не побачиш його. Тому ти прощаєшся на паорбі з ним і пристрасно обіймаєш його». Хм, «А я думала, я ненавиджу його», – сказала Слайті. «Це було вчора», – пояснив їй Барні. «Наші сцени знімаються не у тому порядку, в якому вони будуть у фільмі». Я вже двічі пояснював це сьогодні вранці. Давайте я повторю іще раз. Коротко, якщо зволите ощасливити мене своєю увагою. Містер Голк, це і вас стосується. Дія починається із того, що Тор, роль яку виконує Раф, разом із бандою вікінгів нападає на ферму, де живеш ти, Слайті. Тебе звуть? Гудріт. ти донька господаря будинку. У бою... «Вбиті всі, крім тебе! Тор захоплює тебе, як трофей. Вночі він приходить до тебе, але ти борешся із ним, бо ненавидиш його! Однак поступово він завойовує твоє серце, і врешті ти кохаєш його! У цей час він із вікінгами йде у черговий рейд, і ти чекаєш на його повернення! Ось це якраз та сцена, яку ми будемо знімати зараз!» «Він йде, ти біжиш за ним, гукаєш йому, він повертається, ти підбігаєш до нього, обіймаєш його, от просто тут! Сподіваюсь, тепер все зрозуміло?» «Дивіться!» – перебив його раптом Раф, вказуючи рукою на море. «Там корабель підходить!» Всі повернулися до моря. Справді, човен вікінгів щойно обігнув мис і увійшов в затоку. Вітрило на єдиній щоглі було згорнуто. Проте голова дракона на носі корабля здіймалася і опускалася в так тритмічним рухам веслярів. «Завтра!» – закричав Барні. «Лін, де ти є? Хіба ви з Отаром не домовлялися, що цей Фінбогі приведе свій корабель завтра, га?» Ну, у них доволі приблизне уявлення про час», – відповів Лін. Барні пожбурив свій капелюх на землю і підбіг до оператора. «Слухай, Джино, як ти гадаєш, це варто зняти? Ти можеш взяти у кадр корабель?» Джино повернув турель і спрямував довгу трубу телеоб'єктива у море та припав до видошукача. «Непогано, сі!» – сказав він. «Буде чудовий кадр!» «Тим часом внизу...» Отар та інші вікінги вже бігли вниз схилом і не звертали жодної уваги на крики Барні, який хотів, аби вони прибралися із кадру. «Що це вони роблять?» – запитав Барні, коли скандинави раптом почали вибігати із хатини, тримаючи в руках зброю. «Якби я знав», – здивовано озвався Лін, «може, це якийсь невідомий мені обряд вітання?» Отар зі своїми людьми Стояв перед самою водою, щось волаючи. Люди із корабля кричали йому у відповідь. «Слухай, знімай все, що відбувається, Джино», – розпорядився Барні. «Якщо кадри будуть гарними, ми вставимо ці сцени у сценарій». Кілька помахів весел, і корабель вікінгів виповз на берег. Голова дракона височила над отаром, який стояв зі своїми людьми. Не встиг корабель спинитися, як новоприбулі скопили щити, що висіли вздовж бортів, і пострибали у воду. Так як і ті, хто стояли на березі, вони теж розмахували над головою найрізноманітнішими мечами, сокирами та булавами. А наступної миті обидві групи зійшлися. «Ну, і як це виглядає у кадрі?» – запитав Барні. «Санта-Марія!» вигукнув Джино, Але вони вбивають один одного! Брязкотіння металу змішалося із хриплими бойовими криками воїнів. Глядачі, які стояли на пагорбі, не могли розрізнити деталі. Безліч фігур, які боролися, зливалися для них в загальну масу. Аж поки гущавини бою, не вирвався чоловік, який, спотикаючись, побіг вздовж берега. Він був беззбройний і здавався пораненим. А за ним біг його супротивник, що сили розмахуючи з сокирою із довгим руків'ям. Переслідування було коротким, а кінець раптовим. Щойно відстань між переслідуваним і переслідувачем скоротилася, сокира описала широку дугу і відрубала тому, хто втікав голову, та покотилася вздовж лінії прибою. Ох, нічого собі вони увійшли в роль! Вичабив із себе Барні. «Мені здається, це не Бог зі своїми людьми», – сказав Лін. «Я гадаю, це якийсь зовсім інший корабель». В звичайному житті Барні був людиною-дієвою. Але от такі дії були не в його дусі. Звуки битви, видовище відрубаної голови, яка валялася на скривавленому піску, просто паралізували його». «Що ж робити? Він був розгубленим. Це був не його світ, не двадцяте століття. Це були не його методи боротьби. Ось, наприклад, Текс або Даллас в такій ситуації явно опинилися б у своїй тарілці. Так, до речі, а де вони?» «Радіо», – пробурмотів він із запізненням згадавши про свою рацію, яка висіла у нього на плечі. Він вімкнув її і поспіхом викликав до себе обох каскадерів. «Він помітив нас! Він повертається і біжить сюди!» – схвильовано вигукнув Джино. «О, Бене, Бене, Белісімо! Які чудові кадри!» Вбивця, замість того, аби повернутися до бою, тепер біг вгору з хилом. Він розмахував сокирою і щось хрипло волав. Група артистів, які стояли на вершині пагорба, стежили за його наближенням, але не рухалися із місця. Все це здавалося настільки чужим для них, що вони не могли себе уявити нічим іншим, окрім як глядачами. У їх свідомість не вкладалося, що вони теж можуть бути втягнуті у жахливу бійню, яка розгорталася на березі». Атакуючий вікінг підбігав дедалі ближче і ближче, аж доки не стало чітко видно темні плями океанських бризк та поту на грубій червоній шерсті його сорочці і зловісні багряні плями крові на сокирі та руках. Важко дихаючи, вікінг біг просто до джина. Вочевидь, він вважав знімальну камеру якоюсь зброєю. Оператор лишився на посту до останньої миті, знімаючи свого розлюченого супротивника. Він відскочив в бік тільки тоді, коли Сокира впала вниз. Широке лезо зачепило штатив, мало не перекинувши камеру на землю. «Ей, обережніше із обладнанням!» Вигукнув Берні і негайно пошкодував про це, адже збожеволілий від Вікінг повернувся до нього. Та в цю мить... На сцену виступив Джино. Він зігнувся, виставивши перед собою руку із ножем, який невідомо звідки вийняв. Ніж зблискував у променях сонця. Оператор спокійно очікував нової атаки. Тут безсумнівно відчувався досвід юнацьких років, які він провів у нетрях Неаполя. Варто було вікінгові на мить відволіктися, як Джино завдав удару. Ні. Він не промахнувся, але вікінг, попри свої величезні розміри, виявився спритним, як кішка. Він встиг повернутися, і ніж Джино, замість живота, ковзнув по його боку. Заревівши від раптового болю, вікінг розвернувся і махнув сокирою. Її руків'я вдарило італійця по голові. Все ще люто балаючи, вікінг схопив Джино за волосся, Відігнув йому голову назад, оголивши шию, і звів сокиру для фатального удару. Повітря розірвало клацання пістолетного пострілу. Тіло вікінга, у груди якому влучила куля, судомно сіпнулося. Він повернувся, розявивши рота, на його обличчі застигла грима самовчазного болю. І у цю мить Текс, який під'їхав на джипі поклав руку з револьвером на кермо і вистрілив іще двічі. Обидві кулі влучили вікінгу у лоб. Він гепнув на землю і віддав Богу душу іще до того, як тіло розтягнулося на ґрунті. Джино зіштовхнув із себе мляве тіло вікінга і, підвівшись на ноги весь нахилився над камерою. Текс знову запустив двигун джипа. Решта були настільки приголомшені раптовістю атаки, що продовжували стояти як в копані. «Містер Гендріксон, хочете я поїду на берег і допоможу нашим статистам?» – запитав Текс, вкладаючи набої у барабан свого кольта. «Так», – сказав Барні, – «слід негайно припинити це неподобство». Поки її ще когось не вбили. Ну, цього я гарантувати не можу, зловісно пробурмотів текс і скерував джип вниз схилом. Так, закінчуй зйомку. крикнув барній оператору. Ми зможемо вставити у наш фільм що завгодно, тільки на джипи. Текс чимось заклинув кнопку клаксона, так що той ревів не припиняючи. І тримав мотор на найнижчій передачі, той гудів як скажений, а коробка передач вила готова розірватися. Зі швидкістю 5 миль на годину джип рушив до місця битви. Отар і його люди бачили джип вже доволі багато разів, тож встигли звикнути до нього. Однак цього не можна було сказати про вікінгів із корабля, який нападав. Вони побачили, що на них мчить якесь ревуче чудовисько, і з цілком зрозумілих причин не стали чекати на його наближення. Вони розбіглися вліво і вправо. Текс, різко розвернувши джип біля самісінького краю води, встиг піддати бампером одному із них під зад, тому що не виявився достатньо спритним. Отар зі своїми вікінгами зібралися позаду джипа і перейшли у рішучий наступ на деморалізованого супротивника. Морські вікінги вдалися до втечі. Вони поспіхом почали підійматися на корабель, розбираючи весла. На цьому і прийшов би кінець спробі вторгнення, якби Текс не був охоплений загальною бойовою лихоманкою. Не встиг корабель вікінгів зрушити із місця, як він вискочив з-за керма, підбіг до переднього бампера і витяг звідти барабан лебідки із намотаним на нього сталевим тросом. На кінці була петля. Витягнувши трос достатньої довжини, він скопився за капот джипа і почав розмахувати тросом. До того ж він видавав воєвничий клич, який розносився усім берегом. Дедалі ширшими і ширшими ставали кола, і нарешті трос злетів у повітря, а петля опустилася просто на голову дракона на носі корабля вікінгів. Так смикнув трос, міцно затягнувши петлю, і, зістрибнувши на землю, неквапливо заліз назад у кабіну. Весла збили білою піною води з затоки. Корабель повільно і плавно відійшов від берега. Текс запалив цигарку, дозволивши тросу розмотуватися. Ось корабель відійшов на двадцять, ось уже на тридцять футів від джипа. Один із вікінгів, стоячи на носі, рубав сокирою сталевий трос. Втім, він не домігся нічого, хіба зовсім затопив свою сокиру. Текс ногою дуже швидко перемкнув лебідку на зворотнє обертання. Троз піднявся із води, натягнувшись, немов струна. Корабель здригнувся і зупинився, а потім, повільно, але невблаганно почав наближатися до берега. Весла на кораблі хаотично та шалено занурювалися у воду, але все було марно. Тепер залишалося тільки довершити розгром. Після тексового маневру. Початковий запал, із яким атакуючі кинулися на берег, повністю випаровався із них. Зброю покидали в воду, загарбники здійняли вгору руки. Вони здавалися. Але не всі. Один із них – жадав битися. Той самий, який намагався розрубати сталевий трос. Тримаючи сокир у одній руці і круглий щит у іншій – він зістрибнув на берег і кинувся до джипа. Текс звів курок револьвера і чекав, але раптом у сутичку вступив отар, який відбив атаку. Обидва вікінги насторожено почали описувати кола біля самої води, вигукуючи образи на адресу одне одного. Коли Текс побачив, що всі зупинилися, він обережно зняв зведений курок і поклав револьвер в кобуру, стежачи за сутичкою цих двох богатирів. Отар, мокрий від поту і крові, збуджений битвою, намагався пробудити у собі безумство берсеркера, гризучи край щита та щось хрипло волаючи. Він забіг по коліна у воду і продовжував йти до свого супротивника. Вождь атакуючих вікінгів завмер за кілька ярдів від нього, зіркаючи на Отара із навислого над очима залізного шолома і вигукуючи образи у відповідь. Отар декілька разів плазом вдарив сокирою по своєму щиту, а потім раптом кинувся вперед і завдав нищівного удару в голову супротивника. Той встиг звести щит, аби відбити удар, однак його було завдано із такою силою, що вікінг опустився на коліна. Із радісними вигуками Отар знову і знову завдавав безжальних ударів сокирою, не сповільнюючи ритму немов лісоруб, що валив дерево. Вікінг стояв на колінах і не міг підняти свою сокиру. Він спирався на неї, аби не впасти під градом потужних ударів. Від його щита летіли тріски. Раптом ритмічні удари по щиту припинилися. Отар підняв сокиру якнайвище. І з усієї сили вдарив просто вниз, в голову супротивника. Щит злетів вгору знову, але не зміг запобігти такому нищівному удару. Сокира, зіслизнувши щита, ледь сповільнивши рух, глибоко встромилася у стегно вікінга. Той завив від болю і змахнув власною сокирою, прагнучи завдати удару у відповідь. Однак отар ухилився, легко відскочивши назад, і припинився на мить аби оглянути справу своїх рук, немов художник після нового маска. Поранений на силу встав, переносячи всю свою вагу на здорову ногу. Було зрозуміло, його стегно перерубане майже навпіл, і з рани хльостав потік крові. Побачивши це чудове, на його думку, видовище, Отар відкинув від себе щит і видав переможний клич. Поранений зробив невдалу спробу атакувати його, однак Отар сміючись ухилився. Всі скандинави, що стояли на березі, та й більша частина вікінгів на кораблі, теж сміялися над безсилою люттю пораненого вікінга. Він продовжував повзти до Отара, намагаючись повалити свого супротивника. Вочевидь, Отар зрозумів, що ця забава може скінчитися тільки смертю його супротивника. Тож він підбіг до поваленого ворога і вистрибнув йому на спину, зануривши обличчя того у пінисту воду. Потім, ставши однією ногою на праву руку вікінга, яка все ще стискала сокиру, він обома руками схопив його голову і занурив її у мокрий пісок біля берега та тримав так доти, поки тіло вікінга не припинило смикатися. Ворог потонув всього в декількох дюймах пінистої води. Усі воїни на березі та на кораблі вітали перемогу Отара. Всі зайшлися радісним криком. На вершині пагорба панувала приголомшена тиша. Тільки Рав Гоук нетвердим кроком відійшов в бік. Його вирвало. Барні вперше помітив, що Джино знову був нахилений над камерою. «А, слухай, ти, ти встиг зняти сутичку? запитав він, страждаючи від того, що його голос тремтить і зривається. До останнього моменту сі, відповів Джино, поплескуючи по диску із відзнятим фільмом. Хоча я не впевнений, що мені вдалося зафіксувати усі подробиці на такій великій відстані. Нічого, все на краще. — сказав Барні. — На сьогодні ми закінчимо. Все одно ось ось буде темніти. Та й не думаю, що хтось із нас зможе працювати у такому оточенні. Він кивком голови вказав на похмуре видовище внизу біля берега, де лежали декілька порубаних трупів. — А мене це ані трохи не хвилює, — безтурботно відповіла слайтітов. Це нагадує мені бійню, на якій працював мій батько, коли ми жили у Чикаго. Я щодня ходила туди, приносила йому ланч. «Ну, знаєш, не всі можуть похизуватися такою холоднокровністю», – сказав Барні. «Завтра рівно о сьомій тридцять ми почнемо із того місця, де закінчили сьогодні». Він попрямував вниз схилом до галасливої юрби на березі. Убитих і поранених з обох груп зволокли водне місце, туди, де хвилі не могли їх дістати. Переможці ж уже грабували захоплене судно. Розпочали вони, зрозуміло, із бочечок Еля. Вцілі вікінги стояли під вартою. Перед ними походжав туди-сюди отар, щось волаючи та розмахуючи кулаками для більшої виразності. Вочевидь його слова подіяли. Тому що, коли барні спустився із пагорба, скандинави, переможені й переможці, повернулися і всі разом рушили в напрямку до халупи. Тільки один чоловік не зрушив з місця. Отар змахнув кулаком, і той впав, немов підкошений. Двоє слуг підняли і забрали його. Отар увійшов в море і почав нишпорити, шукаючи свою сокиру. Барній підійшов до нього. «Слухай, можливо, ти поясниш мені, що все це означає?» «Ти бачив, як я його рубанув по нозі?» урочисто крикнув Атар, розмахуючи віднайденою сокирою. «Іх, майже відрубав зараз, ні?» «Так, добре, я бачу все. Прийми мої найщиріші вітання, але хто він такий і що вони тут робили?» «Його ім'я було Торфі. О, віскі!» Це вже був не тріумфальний вигук. Просто текс, вивільнивши трос, витяг із під сидіння джипа півлітрову пляшку. Віски, погодився Текс, щоправда, не твій улюблений сорт, але цей теж непоганий. Добре в тебе вийшов цей удар, ех? І майже відрубав. Це тобі презент за такий вдалий удар. Від мене. Передчуваючи насолоду, Отар взяв пляшку, відкрутив, заплющив очі і одним подихом спорожнив до дна. От дідько, мені б так навчитися, із заздрістю сказав текс. Барні дочекався, поки пляшка спорожніла, і отар із переможним криком запустив її у море, а тоді повторив своє питання. Ну, добре, цей торфі. Хто він такий? Тома після битви і наслідки віскі раптом важким тягарем лягли на плечі Оттара. Він опустився на берег, трясучи своєю величезною кудлатою головою. — Торфі, син Вальбранда, — сказав він, щойно зміг знову набрати повітря у легені. — Син Вальбранда, сина Вальтьофа, сина Орлуга, який прийшов до сваїні. Торфів вбив за один раз дванадцятьох людей Кропа. Він убив і родину холсманів, і він був у Хелісі, Фітарі, разом з Ілугіє Чорним і Стурлідобрим, коли там вбили вісімнадцятьох печерних людей. Вони також спалили Аудуна, сина Сміткела, у його власному будинку у Бергані. Отар зупинився і кивнув головою Ніби щойно повідомив надзвичайно важливі відомості. «Ну, ну і що?» – спантеличено запитав його Барні. «Що це все значить?» Отер подивився на нього, а тоді насупився. «Смігделл був одружений на Тородді, моїй сестрі». «А, звісно!» – вигукнув Барні. «І як тільки це вилетіло мені із голови!» «Тобто?» «У цього Торфі були не негаразди з твоїм швагром, а отже і з тобою, і коли він спробував тебе вбити, ти його випередив. Ха -ха. Ну і життя. А хто були ті його воїни?» Отар знизав плечима і на силу звівся на ноги, спираючись на переднє колесо джипа. «Вікінги! Грабіжники! Збиралися грабувати Англію!» Їм не подобався Торфі, бо він вирішив вплисти спершу сюди, замість того, аби одразу вирушити грабувати. Тепер вони будуть зі мною грабувати Англію, і ми попливемо на моєму новому кораблі. І він вказав сокирою на корабель, прикрашений зображенням дракона. Чекай, а той, який не захотів приєднатися до вас? А, це Хакі. «Він брат Торфі. Я зроблю його рабом. Продам його власній родині». Ех, ну що за хлопці?» – захоплено сказав Текс. «Вони не вельми церемоняться». «Погоджуюся із тобою», – підтвердив Барні, здивовано дивлячись на вікінга, який у цю мить почав здаватися йому гігантом. «Ей, Отаре, давай, залазь в цю машину». «Ми відвеземо тебе додому!» «Йо-хо-хо! Отар поїде на чіпі!» З ентузіазмом вигукнув вікінг, кинув у джиб свою сокиру і щит, і теж поліз у кабіну. «Тільки не на сидінні водія!» – сказав йому Текс. «На все свій час!» До числа припасів, які були захоплені на кораблі, входила і дюжина барил Елю. Більша частина із них була вже відкрита і стояла перед колибою. Там вже розпочався бенкет, що ознаменовував перемогу. Вочевидь, воїни Отара не тримали зла на своїх колишніх супротивників, тому що ті змішалися із переможцями і зовсім не поступалися їм кількістю вихлептаного Еля. Єдиною людиною, що не насолоджувалася бенкетом, був той самий Хакі, зв'язаний по руках і ногах та кинутий під лаву. Усі вікінги із ентузіазмом привітали галасливими криками Отара. Той негайно рушив до барильця, взяв ріг і, зачерпнувши Елю, почав його пити. Коли за декілька хвилин загальна бурхлива радість перейшла у помірні веселощі, звідкись почувся шум мотора. Барні побачив пікап, що їхав вздовж берега до будинку. Машина загальмувала, з неї визирнув Далас. Ми вже добрі декілька хвилин намагаємося зв'язатися із тобою рацією, сказав він, а можливо, й більше. Барні глянув вниз на власну рацію і побачив, що вимкнув її. «Ха, усе гаразд, заспокоїв він Далас. Просто я помилково вимкнув цю штукенцію. Зате у таборі, містер Гендріксон, не все гаразд. Саме тому ми й намагалися зв'язатися. Але що? Що сталося? В душі у барні ворухнулися недобрі перечуття. Так, сталося. Граф Гоук. Він повернувся страшенно схвильований. Не дивився під ноги і в темряві наступив на вівцю. Ви ж знаєте, вони такі брудносірі, що дуже схожі на калюжі Одним словом, він спіткнувся, впав і зламав ногу «Ти хочеш сказати?» Барні ніби чув свій голос збоку «Ти хочеш сказати, що на третій день зйомок фільму наш головний актор зламав собі ногу?» Далас не без співчуття подивився йому прямо в очі а потім повільно кивнув головою. Кінець четвертої частини. Гаррі Гаррісон. Сага про машину часу. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали цю частину чудового роману Гаррі Гаррісона «Сага про машину часу». Напишіть, будь ласка, ваше враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі.